Då så, hej och välkomna till detta exklusiva poddavsnitt från oss på Climate Solutions på Danfoss. Den här podden heter Subventioner och säljrekord. Värmepumpar i det moderna Europa. Gustav Hagström heter jag och jag är en av dem som ibland sitter bakom micken och poddar. Idag så är det min ära att välkomna min kollega Fredrik Bjurhem. Tackar, tackar. Tjena, Fredrik. Kul hej. att sitta här tillsammans med dig. Säger detsamma. Kul. Tack. Innan vi börjar så tänkte jag att vi kort skulle berätta om oss själva, vilka vi är och lite bakgrund. Så kan inte du säga vem är du, vad gör du på Danfoss och vart kommer du ifrån? Ja, det kommer inte bli kort men Fredrik Björn heter jag. Jag har jobbat i branschen nu i... 30 år faktiskt, det är helt galet. Eh, Börjar min resa som kyltekniker 1994, på 1900-talet. Så att, eh, ja, spännande. Eh, som sagt, jag började som kyltekniker, var ute och skruvade en del. Eh, sen har jag gått min bana via elektrostandard. Eh, idag heter det ju Bosch, mm. tidigare också IVT tag. Just det. Eh, sen har jag varit lärare på IUC, det heter ju idag, så att lärare och laboratorieansvarig där ett par år eh, sen utbildade jag mig som eh, VVS-ingenjör eh, för jag kände att jag måste komma vidare lite grann, stod och stampa lite grann så att eh, så fick det bli och efter det har jag varit en, en resa som konstruktör mm. på konsultbyrån uppe i Stockholm, Jarl Magnusson eh, Sen har vi varit i IUT, nuvarande Kaverion. Mm. Som serviceledare, mycket energiavtal och sånt. Det var spännande. Ehm, efter det lite mer mot den industriella kylan och värmepumpar på Johnson Controls. Ehm, mycket ammoniak, mycket CO2. Ehm, mycket stora platsbyggda anläggningar. Ehm, stora mejerier och sådana saker. Ehm, Sen blev det Svegon. Det startades upp ett kylben på Svegon som var väldigt intressant att vara med på och som skulle sälja kyl- och i Norden. Så det köptes ett bolag som heter Blue Box. Så att vara med på den resan som startade upp det kylbenet hos Svegon. En ny affärsenhet så att säga. Väldigt spännande. Mm. Sen blev det train, eh, Sverige chef där och eh, också lite större kylaggregat, värmepumpar, mycket mot fjärrvärme och fjärrkyla. Eh, hade också då en serviceverksamhet som även hade uthyrning av kylaggregat. Så det är också en helt ny spännande värld som öppnar sig där. Så att, eh, var där rätt så länge, eh, byggde upp den verksamheten, eh, mycket lärdomar i amerikans bolag. Eh, så att, sen Inventiare var med där och skulle få fart på deras försäljning. De använder sig av en unik eh, metod för stra stratifierad ventilation heter det. Energieffektiv ventilering av rum. Okay. Mycket intressant teknik. var en kort period sen vart jag uppjagad av Systemair. Eh, på Systemair håller jag på mycket med applikationer i olika sammanhang. Mycket datacenter. Hur man kopplar ihop ventilation med kyla, och värmepumpar. Så den resan var också intressant. Försökte bygga ihop och knyta ihop och komma åt intressanta styr. Som helst, koppla ihop styrsystemen så att de jobbar i en symbios och hitta på Säga, energisänkande åtgärder för byggnader mm. när man kopplar ihop en värmepump ventilationsaggregat och, eh, och så vidare mm. för att göra energisänkande åtgärder och numera då som applications manager HVAC, refrigeration och heat pumps. <laughs> den var klurig, mm. på Danfoss eh, där jag hjälper bland annat dig Gustav Gärna. och eh, andra kollegor eh, med min tekniska kompetens eh, för värmepumpsindustrin mm. i Sverige och i Norden så jag jobbar på nordisk nivå, eh, Norden, Northern European region. Jag eh, jobbar mycket tajt med ja, de stora värmepumpstillverkarna så att säga, men även mot datacenterindustrin. Vi är också nu en stolt medlem i Svenska Datacenter Industry Association som det heter. Mm. Eh, Högtemperatursvärmepumpar eh, så att vi tittar utifrån kundens behov, och sen kan vi vara med och designa olika systemlösningar. Mm. Vilket är väldigt intressant. Och, eh, där vi kan tillföra en hel del med vår kompetens och sen har vi självklart produkter för det här. Mm. Så att eh, den kombinationen tror jag är väldigt intressant för eh, hela marknaden. Ja, väldigt spännande. Så det är Stryk. jag lite grann. Eh, 50 år, eller vad heter det? Version 5.0. <laughs> Kanske roligare att säga. <laughs> 50 åt sig alltså. Version 5.0. Eh, burka till norm. Eh, ja, snart utfugna barn. Eh, av livet. Bra, ja. det ska man göra. Det är jag. Toppen. Men du, vi sitter ju här sista dagen på Nordbygg ja. och det är mycket fokus just nu kring just värmepumpar och vad som händer i energimarknaden runt om i världen. Och temat för dagens podd, det kommer ju alltså vara, vad är det som händer på marknaden? För förra året och 2022, det var ju i princip den, den största värmepumpsboomen hittills. Både producenter, lagstiftare och konsumenter. Alla trodde att nu, nu kör vi. Nu står vi inför den gröna omställningen. Eh, och det var ju väldigt mycket subventioner, statliga garantier på väg runt om i Europa. Men det var för ett år sedan. Nu står vi här april 2024. Och det är en helt annan spelplan där många producenter även har behövt till och med släppa personal för att det så låg efterfrågan. Och det här leder egentligen in mig då på, på dagens första fråga. För enligt då lite färska siffror från Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen för ett par veckor sedan så bromsade alltså försäljningen av värmepumpar i Europa under första kvartalet med hela 43%. Eh, och där stod vätska vattenpumpar för den, den största sänkningen med 46%. Så Fredrik, hur mår egentligen värmepumpsmarknaden? Ja, eh, värmepumpsmarknaden idag... Jag ska inte kalla det ett stålbad, men eh, vi ser en reducering av eh, försäljningen. Det gör vi. Eh, som du nämnde, 43 procent är ju överlag eh, i Europa, och där har Tyskland bromsen hela 70 procent. Ja. Så det är en väldig inbromsning. Ja. Eh, och som du nämnde, subventionen spelar in här. Mm. Eh, också får vi ha med oss det, det pågår ett krig i Europa där vi har en häre som sitter med den stora kranen, mm. gastillförseln in i Europa mm. så 2022 så var det ju det blev gasbrist mm. och det vart ju en hypad. Eh, mycket snack om värmepumpar vi måste förse hela Europa med värmepumpar och så vidare sen kom ju Europa på fötter när vad det gäller gasen. Mm. Vi fyllde våra lager med gas. Gaspriset har återhämtat sig. Så gaspriset idag är lite för lågt. Mm. Och värmepumps har inte riktigt slagit väl ut. Mm. Så att kontentan av det här att jag tror folk har mindre pengar i plånboken också på grund av aktuellt ränteläge. Mm. Det är väldigt höga räntor idag. Så man håller på de här investeringarna. Mm. Och det som händer är att det märks direkt på värmepumpsförsäljning. Som du sa vi ser också eh, reducerad arbetskraft mm. hos värmepumpstillverkarna. Så att jag tror vi är i någon, någon typ av återhämtningsfas. Vi måste landa i någonting och jag tror så länge räntan är på den nivån som vi har idag så kommer värmepumpsförsäljningen vara lite trögare under 2024. Vi ser det i kvartalet. Beroende på räntan, de säger att det kommer bli eh, rentesänkningar, Men så länge den eh, rörliga räntan är så pass hög som den är idag. Och de flaggar för att det kommer vara under 2024 så att fortsatt... Eh, det är inte en återhänten under 2024 och så får vi se om det blir räntesänkning under 2025 och mm. att det släpper lite senare. Vi ska ha med oss också att under 2023 så var det ju panik för att få ut värmepumpar. Det var ju brist att få ut värmepumpar så det gick ju knappt, det var ju väldigt långa leveranstider. Mm under början på 2023. Under slutet på 2023, då var det tvärtom istället. Då producerades väldigt, väldigt mycket värmepumpar. Och nu ser vi nu, en del kanske har fyllt sina lager. Det har tillverkats för mycket kanske under 2023. Så att där också återhållsamhet. En del har börjat liksom, eh, sälja av sina lager så att värmepumpstillverkarna ser en inbromsning. De försöker hålla sin personal så mycket det går. Eh, så att Jag hoppas på en återhämtningsår under 2024. Och Sen ser vi en liten ramp-up under 2025. Igen. Förhoppningsvis beroende på ränteläget. subventioner kanske börjar slå in lite bättre också. Eh, och eventuella förbud som också införs mot gasbrännare i Europa som också då påverkar försäljningen av värmepumpar eh, positivt så att säga. Så att, eh, Holland har ju infört sådana förbudsdatum för installation av gasbrännare. Vi ser det i England. England har skjutit på de här eh, datumen. Och det gör ju att installationen för värmepump är 3-5 gånger kostnaden mot att investera i en ny gasbrännare. Mm. Så att, jag tror vi måste se över hela den här subventionsbiten. Eh, gaspriset är lite för lågt jämfört mot elen så att gemene man håller liv i sina gamla gaspanner mm. istället för att investera i en ny värmepump. Ja. Eh, Folk håller i sina pengar nu under det här eh, lite ansträngda läget. Allt har blivit dyrare, ränteläget högre, mm. eh, kostnader för mat, du måste ha mat på bordet. Mm. Det går före. Ja. <laughs> eh, du ska transportera, Bränslet har blivit dyrare. Allt ihop gör att man håller mer i pengarna mm. och skjuter på investeringar framåt. Så att, eh, eh, ja Där är en liten sån här, så fortsatt inbromsat under 2024. Mm bättre prognos för 2025 skulle jag vilja säga och framåt. Ja, så ser det ut. Intressant. Du, ja. du nämner ju ett par faktorer här som alla verkar spela in tillsammans med varandra. Både räntan, de höga gaspriserna och vi har även då regleringar och subventioner i marknaden. Det går mycket i linje med vad även den europeiska värmepumpsföreningen har sagt under senaste året. I deras senaste rapport här så påpekar de väldigt tydligt att billig gas och policyförändringar på europa -nivå är de två huvudsakliga orsakerna till att marknaden nu ser ut som den gör. Och Josefine vance hon, hon sa ett väldigt starkt citat där med It's not rocket science. If you mess with policy, it'll mess with the markets. Så en, en motfråga där då. Du säger att du tror det kommer vara en fortsatt inbromsning under 2024 och lågt tempo under den här tiden. Men om man ser på lite medelsikt då, säg ett till tre år, hur tror du att marknaden kommer att utveckla sig? Ja, den fortsatt höga inflationen och de höga omkostnaderna generellt, samt ränteläget, som du nämner. Ja, vi, vi, kan, vi, vi måste räkna med att det kommer vara en inbromsning under 24. Eh, återhämtningen kommer, och vi kommer se en ökning. Vi ser de här förbudstaten som kommer också påverka försäljningen. Mm. Man måste göra en omställning, så att säga. Mm. Eh, förbud är ju som att gå med en piska. Eh, Subventioner är lite mer GMO-utrust. Eh, men kombinationen gör ju att vi kommer se fler värmepumpar i Europa Det, vi måste dit den gröna omställningen är här vi är redo, vi har väldigt fina stora tillverk av värmepumpar i Sverige, Norden och Europa men folk måste ha mer pengar i plånboken så ränteläget är rätt avgörande så att jag hoppas och tror under förhoppningsvis den kvartal, tre, kvartal fyra i år, om vi ser en justering av räntan folk får ett litet hopp om framtiden och mer pengar på plånboken och vilja att investera förhoppningsvis ser vi redan en, vi bryter trenden att det går mot en ökad försäljning, jag hoppas det mm. uh, jag ja, ja, hoppas och tror uh, men som du säger det har ju subventionerna har ju skjutits på bland annat i England och även de här förbudsdatum så att det gör ju att hela den här transitionen mot den gröna, den, den gröna omställningen har skjutits lite på framtiden och det är ja. det vi ser nu, den här inbrottsen av försäljningen så att det är lite synd men ja. pengarna alltså det pengarna som styr och ränteläget och så vidare så att mm. vi kommer se en, en ö, ökning ö, där, till det också England har bekymmer med sin elinfrastruktur så ska man göra den här stora konverteret till värmepumpar, de måste se över sitt elnät kanske De har gasen är väldigt utbyggd och så vidare klarar deras elnät så att de har mycket att fundera på jag förstår att kanske de måste skjuta lite på på framtiden för att elnätsutbyggnaderna måste också gå hand i hand med den här gröna omställningen. Mm. Så att det är rätt så komplext skulle jag vilja säga. Mm. Men den gröna omställningen måste till för att nå EUs klimatmål. Det kommer påskyndas med förbud och subventioner. Ränteläget spelar in så att det är komplext. Men jag ser positivt på framtiden. Och jag tror. förhoppningsvis kvartal fyra. annars kommer det bli under 2025, så att ja. säga. Uh, Miss policy, vad sa du? Ja, precis. Ah, Näsab det market. Uh... Ja, det är det vi ser nu. Så, uh, så ah. att, uh, men. 2025, jag ser positivt på det förhoppningsvis kommer det lite tidigare ja. beroende på ränteläget men det är ett yppligt tillfälle kanske att benchmarka olika tillverkar mot varandra, det finns potential kanske att göra en bra affär nu med sin investering av värmepump så att gå ut där och sondera marknaden Exakt. så att jag skulle ta, ta vara på tillfället många ja. kanske har några värmepumpar på lager, varför inte? Precis e konkurrensutsätt dem. Var lite tuff och begär in bra priser så att jag tycker varför inte göra det nu? För mm. det finns mycket värmepumpar där. Gör en bra affär också. Ja, och Det, det leder oss faktiskt in på en, en viktig fråga. Hur just en privatkonsument ska tänka i dagens läge. För det, det är inte bara när det kommer till själva prisbilden och höga räntor just nu. Vi har ju även regleringar och förordningar på väg som kommer bli viktiga att tänka på för framtiden när man nu ska göra en sån stor Correct. investering som en värmepump är. Det är ju inte en femårsgrej. Det här är ju liksom 20 år framöver som man vill att en sån ska fungera. Correct. Så finns det något viktigt att tänka på, både när det gäller subventioner såklart, men gällande val av teknik och köldmedia, då vi har en väldigt viktig debatt på gång just nu kring just F-gasförordningen. Kan du förklara lite ja. kring det? F-gasförordningen, det har varit en ny klubba här nyligen. Den är eh, satt och är i drift sedan februari i år. Så att den är precis släppt. Eh, eh, Svensk författningssamling kommer också att göra om sin och anpassa sin text. Den väntar vi på lite grann. Det är lite grann i en gråzon. Men där vi ser att eh, förut hade vi ett miljömål och en eh, kvotering av kölnmedel som det heter. Hade vi ett mål på 2030 skulle vi ner till 21 procents nivåer. Nu ser vi ett slutdatum för HFC-kölnmedel som inte fanns förut. Och det är 2050. Mm. Eh, jag kanske är pensionär, men inte du Gustaf. <laughs> du kommer att vara kvar. <laughs> eh, så att, eh, vi, har, vi har ett slutdatum för hfc -kölmedel. 2050. Mm. Och det har vi någonting att jobba mot. Så att vi kommer gå mer mot naturliga kölmedier. Mm. Det vet vi. Mm. Vad det blir för naturliga körmedier och vilken teknik som kommer användas. Ja, det beror på applikation. Självklart. Eh, för privat så kommer de se ut som att det kommer gå mot brännbara kölnmedier. Det är ett väldigt trevligt körmedium. Eh, väldigt effektivt. Det bär mycket energi per kilogram kölmedium. så att, eh, Det kommer det definitivt göra. Eh, vi ser även koldioxid i värmepumpar idag. Eh, så, och även hybridlösningar kommer finnas. Men för en privat konsument så kan man förlita sig på tillverkarna idag. Att de har den senaste tekniken, använder det modernaste och så vidare. Sen finns det också en, en intressant aspekt i det här. Desto mer brännbara kölnmedel, eller jobbar med höga tryck, så kommer säkerhetsaspekten komma in. Och det tittar också tillverkar väldigt mycket på så att blir ett utsläpp eller en läcka så måste man kunna ta hand om det på så att detektering av brännbara kölmedium, detektering av kölmedium både i luft och kanske i körbär eller värmebärarsystemet blir också viktigt. Alltså titta på säkerhetsaspekten. Så att där vi ändå har väldigt intressanta nya produkter på gång. Precis. Snyggt bollat där. Eh, och vi har precis sådana fina produkter som detekterar sådana här saker. Så att eh, stort fokus på använda naturliga körmedier men även titta på säkerhetsaspekten. Och där är tillverkarna och jobbar väldigt hårt för det så mm. att det får inte hända några olyckor. och eh, konsumenten kan känna sig trygga idag att ja. det här tittas det på. Så att eh, jag är övertygad på att det kommer bli naturliga kölmedier mm. såsom eh, främst propan skulle jag vilja säga. Ja. CO2, det är en liten eh, tekniken är lite annorlunda. Du behöver lite andra komponenter kanske. Eh, men för privatkonsument propan. Mm skulle jag vilja säga är det främsta mm. kölmediet. Och det ser vi redan idag. Det finns det på marknaden. Har använts ifrån svärmepumpar under väldigt lång tid. Så att, eh, Vi kan den här tekniken. Den, man, man ska hantera det lite annorlunda eftersom det är brännbart. Så ja. att, eh, och det kommer ställas lite högre krav på de som jobbar med Alltså våra tekniker. Så ja. vi behöver kanske lyfta utbildningsnivån. Men konsumenterna som använder det, det är bara att på knappen så mm. åker vi. Men de som jobbar med det professionellt måste vi kanske öka kompetensnivån. Dels för de som skruvar med det, men även de som designar och så vidare. Så att utbildning av konsulter och så vidare. Så att, och där är vi också behjälpade. Vi, vi säljer ju absolut komponenter, men vi har ju kunskapen också. Så att, vi är ett kunskapscenter mm. som även har komponenter om vi väntar att, eh, nej men vänd dig till Danfoss Och eh, så ska vi guida I den här djungeln av bara köldmedier och komponenter Och ja. val av eh, Produkter så att säga så att, eh, Det är bra Vi har helheten för att hjälpa Ja, eh, mycket komponenter men definitivt kompetensen skulle jag säga också Precis. och eh, guida rätt och sådär. Vi ligger ju i framkant vad det gäller eh, produktutveckling, komponentutveckling så att, eh, mm. jag ser väldigt ljus på framtiden. Eh, jag gillar det här med att vad ska man säga, utmana titta på nya lösningar, energieffektivitet men vi får inte glömma säkerheten så att säga ja, äh, ja, och det blir intressant att se framtiden här nu just kring säkerheten för privatkonsumenter för jag såg i nyheterna för några veckor sedan att det har ändå varit ett par uppmärksammade fall i Tyskland i Tyskland kring stämmer. värmepumpar som verkar ja. ha exploderat så att ja. det är ju ändå ett tidigt stadie kring de här transition till nya värmekällmedier. så att ja. det blir intressant att se hur det här fortsätter mark. Ja och det, det är kul att du nämner det, eh, det, det ser man också i F-gasförordningen där tar man upp eh, alternativa kölnmedel såsom brand, brandfarliga och äh, ammoniak tas upp där så att vi kanske kan se på sikt en eh, låt säga att företaget har funnits certifikat mm. för att hantera F-gaser så att säga, du, du ska som ett kökort. Mm. Då har man inte pratat om det med ammoniak, CO2 och brännbart. Men vi kanske kan se att det blir ett tillägg till det här certifikatet för att hantera de olika körmedlen. Just för att titta på säkerhetsaspekten så att vi inte får några olyckor. Så vi hanterar de olika körmedlen på ett varsamt sätt så att vi inte får in. Nu ska jag inte sätta kretepleten, men vi måste höja kompetensnivån mm. så vi vet vad vi arbeta med. Mm. För det är brännbara ämnen. Vi måste hantera det med respekt så att säga. Så att, eh, återigen, eh, utbildning. Mm. utbildning. Eh, så, så vi hanterar de olika kölnerna på ett så pass säkert sätt. så att, mm. så att eh, Då är det här säkert att arbeta med också. Och då, vi måste förhindra olyckor. Så, att, eh, så länge det är inuti aggregatet, är det en läcka vi måste hantera på något sätt, då ska vi göra det på ett säkert sätt så mm. vi vi förebygger så att det inte händer någonting så att, och det, det är också någonting vi gärna hjälper till med säkerhetsspekterna och hur man ska tänka när man designar och så vidare så att, vända gärna till till dig Gustaf eller gärna. mig. Så att, Absolut, vi finns tillgängliga Absolut. Ja men kul snack Fredrik. En sista fråga här före vi, före vi avrundar Ja. Utifrån vad vi vet just nu och vart vi står i marknaden EU har ju ett väldigt ambitiöst mål för att kunna nå Fit for 55. Och det är ju att vi ska kunna installera 60 miljoner värmepumpar i Europa före 2030. Tror du att vi kommer nå det? Intressant fråga. Vi har väldigt många tillverkare både i Norden och i övre Europa. Så att tillsammans kan vi absolut nå det. Vi, med rätt subventioner rätt strategier vissa förbud om det är rätt eller fel jag gillar mer subventioner men att det slår rätt ut så att säga så att, eh, investeringsviljan kommer tillbaka ja. eh, vi har kapaciteten för att tillverka det, det, tror jag däremot så måste vi övertyga konsumenterna att göra den här investeringen det är där klämmer tror jag ja. eh, så att vi gör det på rätt sätt med subventioner Eh, eller bidrag som det kallas. Så att, och justerad ränta nu så vi får tillbaka lite mer pengar i lånboken. Vi får en positiv tanke och investeringsviljan kommer tillbaka. Det kommer ta ett tag, för nu har vi tagit hem lite personal från fabrikerna, men ja, produktionskapaciteten finns där och vi kanske har lite olika behov i de olika länderna och så vidare men kapaciteten finns där det gäller bara att politikerna gör rätt här nu så vi får tid och pengar och subventioner ska slå rätt så vi får investeringsviljan tillbaka så att säga, mm. där har vi det mm. där, där sk skon klämmer idag mm. tror jag så vi får se helt enkelt om vi det kommer vi hoppas på det. Du, Fredrik Bjurheim, stort tack för att du var med i denna podd om värmepumpsmarknaden och subventioner och säljrekord. Gustav Hagström är mitt namn. Vi kommer från Danfoss Climate Solutions. och Tack för att ni har lyssnat på detta. Tack så mycket.